Він багато в чому темний, як валянок, міркує до примітиву спрощену, а в дечому сягає далеко наперед нього Олега. Але тоді для чого ж з такою жорстокістю? Ну, розформували б цих, і появляться нові. Та й ціни всі скоряться, щоб убити вольний дух, знищити навіки. Недопалок, який стрімів у кути рота, опікав йому губи. Поцюкане з моршками обличчя в диму здавалося демонічним. «А у нас нащо такі карні органи? Ми як, приміру, організація? Гордон меченостів? Все воно звідти ж, кінця йому немає!» Олег Принишк мовчав. Чорний знову зрушив у його голові важкі запитання і налякав. Перед цим Олег думав... Чому про гайдамацький погром росіянами нічого не пишуть радянські історики? І чому взагалі про Росію, отаку імперіалістичну тюрму народів, яку її називали перші революціонери, заборонено писати? Про Петрові звірства, розпустність, облудність, лицемірство Катерини. Вже Іван Грозний, Катюга з Катю, хороший, ми ж СРСР, найдемократичніша, найгуманніша антиімперіалістична держава. Невже щось спільне? Страшно, страшно навіть думати про це, цур. Чорний кинув на підлогу недопалок, роздушив його милицею. Через те серед нас і кочубеїв стільки, рабів і підніжків. Я був перший серед них. Мене б треба повісити на дереві. І враз аж застогнав і мовив тужно, що вони зі мною зробили, зі всіма нами. Ось скільки живу тут, і трави, і птиці, і думав, що все оте злетіло з душі, як кіптєва. А воно не злетіло, і лишився я таким, як був. Не заспокоївся, не розкаявся, не простив нікому. І не прощу, собі першому. Махнув рукою, зітхнув. Колись було людина розкається і полегшає їй, а я і розкаятись не можу бо таким лишився, яким був. Не увесь і не в усьому. А все ж, щось у мені те саме, і людей я не люблю, бо дуже багато серед них дураків, а панук ще більше. Заради жодного праведника перед ста грішниками нічого міняти душу. Старі письменники писали, постраждай, очистися". а я скажу, обізлися. Постраждали у нас мільйони, а чи очистився хтось, того ніхто не знає. Принаймні з тих, що на верхньому щаблі, сідалі, не очистився ніхто. І сам я, мовив замислено, іноді думаю, може я останній дурак. Ну, щоб сидіти тихою, мишею, покоритися, може й простили б, пенсію вернули. Ти знаєш, яка в нас пенсія? Ого-го! він підвів голову, його очі зблиснули гнівом. Нехай подавляться, не хочу мишею, і котом не хочу. Людиною хочу, нехай не заслужив я на таке звання. Прокурені пальці його великої руки, які лежали на ряднині, конвульсивно стискалися і розтискалися. І я хочу, людиною, подумав Олег, і ніколи не допущу себе ні до чого поганого. А думка звивалася, наче гад з перебитою хребтиною. І батько хотів людиною. А хіба він не людина? Лагідний, добрий, одвіку, нікому не перейшов межі, не вчинив зла. Вчинили з ним. Як легко вчинити зло з людиною, поламати її, перекрутити добру людину. Гада не треба перекручувати, він такий є. Просто треба не давато повести себе на чорні гони. Стільки сили, стільки душі, і знову запитання. А скільки її? Олегові було шкода Василя Гордійовича. Одначе шкода якоюсь сторонньою жалістю. Та на жалість той і не накликав. І щось у ньому самому ставило його поза ним, десь збоку, на безпечній відстані. Щоб вирвати і себе, і чорного стуча, яка нависла, зв'язав перервану розмову. І все ж, я не все розумію. Одна віра, один Бог. Чорний похитав головою. Українець вірить у Бога, але якось так, що той його не порятує. Москай же вірить, що Бог йому допоможе обдурити, обдерти, обхарлати, а тоді ще і спастися. У нас смиренність зі своєю недолею, а гнані ж ми цілі віки. Це входило в нас поразками Наливайка, Хмельницького, Січі, Гайдамаків. Дві душі у нас – Богданова і його сина Юрася. Ще й Богданова потроху в'яне, і Юрасова розквітає. У них же зім'ям Бога, з Богом у серці братів, у вірі побили. І нікому навіть у думку не закралося, ніхто не збожеволів. Пішли зі штиками на переваги, з хрестами на грудях колоти таких же з хрестами. Ось тобі єдиний Бог двох народів Ще й віра святає Союз любові та братства Убивць з убієнними Та вони за свою неділімою Бога штиками заколють І нині, і прісно, і ніколи не розкаються Примусять прийти і поклонитися за те в ноги І кланімося, як у літописі написано А нам треба не ворогу клонитися а могилам предків наших, які склали голови за волю, за наші з тобою життя нікчемні. Може, і в наших жилах кудись зашумує вільна кров? Отут, брат, вже філософія. Ні, не філософія, а сам не знаю, що. От вічна наша сутолока, а ще... Оте запитання вічне. Ти не думай, я теж читав деякі книжки, не тумак повний, і читаю. Так от про запитання... Тільки на нього потрачено чорнила. Кара за злочин. Розписали і так, і так. І по суду та кара, і по муках душевних. Це одній людині. А за отаке? Нічого. Ні на землі, ні на небі. Ніякого суду. Ні небесного, ні земного.